Раз ніби на полювання з отроками вибрався, довго їхали верхи і бездоріжжям, і в отому місці під монастирем, що то звуть Біла Яна, де той пам'ятник між чотирма липами стоїть, напав на князя дикий вепер. Їхав князь ніби дещо спереду від отроків, і від отоми задрімнув. І саме в той момент вирвався з кущів дик, кінь сполохався, і було б кепсько. Наколи б князь не встиг схопитися за гіллю, що звисала над стежкою. І так він урятувався, і на про це князь наказав там монастир збудувати і назвати його «Дрімання». Бо князь ніби мав тоді сказати «ох і гірко було те дрімання», а з того пізніше постало «Дермання», а ще пізніше «Дермань». Але все то відійшло і все забулося. Мало у нас писалося, мало читалося, а все отак з уст в уста передавалося, а то, звісно, воно незаписане гине. І ліси, і болота вирубали, висушили, але земля наша древня, сива давнина лежить на її облику. І наші селища, і городища, і замки, і монастир – усе то каже, що рід великий заселяв цю землю. Хоча тепер він здрібнів, заїла неволя, панщина, упокорення. Бо людина, що раз вірмо голову схилить, тяжко назад до волі вертається. Були у нас і сангушки, і вишневецькі, роди великі, і древні. Але і ті полакомились на чужі охляпи. Мерзенний такий вам клан, що честі не знає. А народ наш отако самотужки жив і живе. Та всі, кому лише заманеться, зобижають його. А хто винен? Ми самі. Кров наша винна, душа наша. Не датись повинність наша, гнати від себе пасажирів. А ми мало дбаємо самі за себе, не вчимось, не цікавимось світом, не йдемо по межі люди, ми нікого не знаємо і нас не знають. Приходять лищі, що багатство наші збирають, ліси рубають, банки закладають, докторами стають, інженерами робляться, книги про себе пишуть, а ми не дієм, ліземо в землю, вабраємось в гною». «Той чоловік, видно, дуже сердитий, – думає Володько, дивлячись на нього. Нелегко все-то зрозуміти, чого він той чоловік хоче. Дядьки слухають, кивають головами». Та воно, як сказати, куди тут вже, мужикові, дід кошиль, так той просто. А, байдуже, науки, науки, вчиться, вчиться людина, а дурним помре. Ха-ха-ха, регоджують дядьки, ця мова їм більше зрозуміла. А побережник Лісовський, що править за дуже вченого, стоїть, подригує колінами і говорить високим голосом. «Ну, воно, конечно, якщо так сказати, приміром, словом подумати, то й подано колись у древності лісу було більше, ніж теперіча. Сколько хотіш, іди, рубай, усе твоє». «Ну да, ну да, вірно, вірно, підтакує котрись дядько в тон лісовському. «Так обто його не так нищили», – пише дядько Грицько з лебедів. «А то ж рубають гроші. Що жидові?» Йому, аби більше тисячок збити». «А де ж ми самі?» – питає той самий чоловік, що про князя оповідав. Лісовський подригує колінами. «Та, звісно, куди там нам? Сиволапим, ге?» Та це наук треба! Сам баняк не буде варити, як на огонь не доси!» «Ха-ха-ха, регочу дядьки! А чи невірно кажу?» – підбадьорюється Лісовський. «Звісно, вірно!» Мужицька голова, що тобі макітра, череп є, а всередині порожнє, вітер свище. О, не кажи, у макітрі терти можна. А можна макогоном, знаємо. А Володько слухає і чує, не все гаразд торопає, але все влазить в нього, в його голову, в його душу, і там виповнює його. Млин, хатина, його школа, дядьки, учителі. Учителі щодня міняються, учень лишається завжди. Дні йдуть, проходять, минають, міняється життя, росте, множиться, набирається сили, зводиться на ноги, простягає руки. Як жити? Куди йти? Господи! Візьми мене за руку і веди, і покажи сокровенні свої діла, твої таємниці. Розкрий мені сили паростків, що витикаються з нічого і пнуться догори, покриваючись барвою, наповнюючись соками, насичуючись запахом сонця. Як радісно бути твоїм слугою, кохати творіння твоє, брати від нього малу частину сили і також жити».